Cal deixar fet operatiu d'avui, què es deu i què es fa. Bé, aquest operatiu d'avui que es fa conjuntament entre Policia Local, Gàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i els Tècnics d'Endesa respon a una petició que hem fet des de, de l'Ajuntament a causa d'un problema que ja va ser continuat, que es va detectar pràcticament fa un mes en què ha degut unes sobrecàrregues en el consum molt i molt fortes i hi ha talls de llum en tota una fase en tota una zona d'aquest barri, en aquest barri del, del, del, del Colbret. Uh, hi ha veïns que fa un mes que estan patint molt, que es queden se llum que són gent gran, que fa fred i que realment necessiten suministament elèctric i nosaltres demanar demanant d'Essa de que averigüés aquestes causes d'aquests aquest talls de llum. Aquestes causes són degutes a sobrecàrregues, a fraus en el consum per part de certs veïns d'aquest barri, punxen directament la llum o fan un pont i això doncs, provoca aquestes sobrecàrregues que van arribar fins i tot el dissabte al matí a cremar línies elèctriques a cremar línies que estan enganxades a façana això no podem tolerar-ho i nosaltres seguirem amb aquests operatius fins que es restaureixi el consum normal i pugui garantir-se el fuit elèctric a tot el barri amb normalitat i per tant avui el que s'està fent és detectar quines són aquestes cases i tallar-los a la llum sí, es, es desconnecten aquells contadors que estan puntejats o que estan enganxats a, directament a la llum de moment són dades provisionals Eh? falta que es completi aquesta operativa, però s'han detectat un 25% de, de contadors puntejats. 25. Però s'ha fet una mostra de les que poden estar punxades? No sé de quantes cases estem parlant que s'infeccionaran, si se sap. De moment s'han inspeccionat unes 80 i d'aquestes 80, 20 estan, estan punxades, els comptadors. I quantes en uh, bueno, avui, avui seguiríem en aquesta fase i si cal, propers dies uh, seguiríem en, en altres fases d'aquest barri. A banda de detectar i, per tant, tallar la llum d'aquells puntadors que estan punxats, s'ha detectat algun altre delicte, tipus plantacions de marihuana? S'ha fet alguna detenció? De moment, només en una casa s'han trobat unes 400 plantes, en les cases. Algú detingut? No. De moment no. A part d'aquests operatius, com es pot treballar des de l'Ajuntament per intentar pal·liar aquest... aquest bueno, nosaltres... No clar, nosaltres, aviam, això és una qüestió de comportament, és una qüestió cívica, o sigui, és una qüestió de, de, de conducta, de dir que el, el subministrament elèctric ha de, ha de ser prestat correctament i no pot ser puntejat. Si és un cas d'incapacitat econòmica, si és un cas de, de serveis socials, això es mirarà a través de serveis socials. Per què no es paga o perquè no es pot pagar. ara eh, punxar com a hàbit o com a conducta normal, doncs és el que no podem tolerar. I en de'rà tipus de no ho sé, de, de, de pla especial per a aquesta gent perquè, que, que tenen més dificultats per pagar perquè puguin... Clar. Com va passar a Girona, per exemple? Si sí, nosaltres ara avui detectem quins són i a partir d'aquí s'assudiarà per què ho fan. És a dir, si és que no poden pagar o que si realment troben que, que és normal. Per tant, si és incapacitat econòmica, de ben segur que trobarem la manera entre l'Ajuntament i Endesa de veure com poden restablir-se els pagaments, si s'ha de fraccionar, el que sigui. Però hem de constatar que realment sigui això. Fer-ho com a hàbit social Social, el punxar contadors doncs no, no, no podem tolerar-ho perquè és que a més està perjudicant a la gent que està fent-ho bé que no, que no defrauda i això no podem tolerar-ho No és un problema nou per això contra els no, punxers perquè ja n'hi ha no, tota una altra ja es operativa es va fer una operativa una... fa uns mesos i també es va detectar i un cas similar ens hi trobem a Font de la Pòlvora, Girona